Slavoslovia a 150, -a, de mulțumire pentru rânduiala mucenicilor. Aleluia, slavă slavăție, Doamne, să Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin sângele nostru, sângele tău a curs, iar prin jertfirea noastră, trupul tău în jertfă l-ai adus. Aliluia, slavăție, Doamne, să-i Te iubim și îți mulțumim, fiindcă sub jertfelnic am stat, sângele nostru la tine a strigat. De aceea, în veșmânt alb și luminat, ne și să așteptăm împlinirea numărului nostru ascultare ne-ai dat. Aleluia, slavă-ți, Doamne, Isus Hristoase, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă noi, chivotul cel sfânt al trupului tău, l-am purtat. În Sfânta Sfinților, drept masă, am stat și cu aura slavei tale ne-ai îmbrăcat. Aleluia, slavăție, Doamnei seristoase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin focul jertfei și roamilei tale, în inimi ne-ai intrat, când martori ai cuvântului tău neclintiți am stat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Doamnei seristoase, te iubim și ți mulțumim, fiindcă tu credința, teama, tăria, pacea, înțelepciunea, cunoștința, înțelegerea, ca semința ale Duhului Sfânt prin noi le-ai Aleluia, slavăție, Doamnei Siri Te iubim și îți mulțumim, fiindcă izvorul tău de apă vie, inimile, sufletele și mințile fraților noștri prin noi le-a curățat. Aleluia, slavăție, Doamnei Siri Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin tăcerea și răbdarea ta, pe răi și vicleni ai alungat, iar prin înțelepciunea și înțelegerea ta, de la rătăcile pe flație întors și luminat. Aleluia, slavă ție, Doamne Iisuse te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin focul încercărilor și ispitelor, ca pe argint ne-ai flecat, ca pe aur ne-ai lămurit și de focul cel veșnic ne-ai scăpat. Aleluia, slavă ție, Doamne Iisuse te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin bate voi păstorul și se vor pe oile. Zdrobirea noastră ai lucrat, tăria de a răbda ne-ai și să fim păstori de suflete ne-ai binecuvântat. Are vrea să da văție, Doamne, Iisus Te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe furtuna nedreptăților, minciunilor, viclăniilor, lăcomilor, barca vieții noastre ai purtat. Și ca un liman, adevărul, viața și calea. Noi, anotate.